Bismillahirrahmanirrahim, həm də Allaha məxsustur, ona həmd edər, ondan yardım və bağışlanma diləyirik. Nəfslərimizin şərindən və və səməllərimizdən Allaha sığınırıq. Allah kimə hidayət verərsə, onu heç kim azdıra bilməz, zəlalətə düşürə bilməz, zəlalətə düşürdüyünə də heç kim hidayət verə bilməz. Şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ilah yoxdur, O təkdir və şəriki də yoxdur və şəhadət edirəm ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun qulu və elçisidir. Müslüman bacıva və qardaşlar, bizlər heç bir aya bənzəməyən, uca və dəyərli bir ayın içərisindəyik. Bu ay ayların ən şərəflisidir, ən fəzilətlisidir və üstünlüklərini saymaqla qurtarma olmaz. Dəyərləndirə bilənlər üçün Bol bir qazanc mövsümü günahlara qərq olub tövbə etməyənlər üçün isə bir fəlakətdir. Müjdələr olsun, bu ayda orucu səhih olan və səhər axşam özünü yoxlayan Allaha dua edən qula və özünü Rəbbinə həsr edib gecələrini dirildən kimsələrə. Möhtərəm müsəlmanlar, Ramazanın əvvəli getdi, yarısı bitdi, külək kimi gəlib keçən fürsəti dəyərləndirin. İnsanlara verilən fürsətlər yay buluduları kimidir, tez yox olub gedir. Qapılar bağlanmadan içəri girin, imkan olduqca bu ay səmərəli keçitməyə tələsin. Bu aya çatdığınıza görə Allaha şükr edin, bitmədən əvvəl ibadət etməyə tələsin. Bu ayın dəyiqələri, saatları gedir, gözəllikləri tükənir. Bizə gələn qonaq ayrılmağa yaxınlaşır, oruc ayı gedir. Öndə qalana görə Allahdan qorxun ki, yerdə qalana görə, Allah sizləri bağışlasın Yerdə qalanı da Pis günahlarla İbadəsizliklə keçirsəniz İtirdiyinizə görə də Qalana görə də Vəziyyətiniz, məsuliyyətiniz ağır olacaq Müsəlman qardaşlar və bacılar Ramazan yarıya gəldi Allahın ipindən möhkəm sarılan Ayağının büdürəməsindən qorxan Və Ramazanı ən gözəl şəkildə dəyərləndirən Nicat tapar, qurtulur Qafil olan isə Asi olan isə Sillət və xəstəlik, kədər və peşmançılıq içində rahatsız olar. Qarşı gələnlərin başına əzab bəla gəldiyi gün, ehmalkarların, səhlənkarların qəlbləri durduğu gün, günahkarlar yanaqlarındakı gözyaşları ilə həşr edildiyi gün, vay olsun günahkarlara, vay olsun asillərə. Allah Taala bir hədisil qudsdə insanlara onların əməllərini göstərərək belə deyir: Ey qullarım, bunlar sizin əməllərinizdir. ''Bunları sizin üçün sayaram və qarşılığını da verərəm. Kim bir xeyir tapsa, Allaha həmd etsin, kim də əməllərinin qarşılığında başqa bir şey tapsa, öz nəfsindən başqa heç kəsi qınamasın.'' Hədsi İmam Müslim ravayət etmişdir. Müsəlman bacı və qardaşlar, keçən Ramazanı bərabər olub bu Ramazana çatmayan bir çox insan var. Ölüm ömürlərini bitirib onları Ramazandan məhrum etmişdir onları kəfənə sarmışdır. Elə keçən Ramazan qalsın, bu Ramazanı bizimlə başlayıb, amma sonra çatdıra bilməyənlər haradadır? Savab umaraq, ayın başında bizə qoşlanlar, sonra ləzzətləri parça-parça edən, şəhvətləri qıran, insanları bir-birindən ayıran ölüm onlara gəldi. Möhteşəm saraylardan, qəbirin qaranlığına, yumşaq döşəklərdən isə sərt torpağa köşdülər. Ey Allahın qulları, onlardan sonra, Bu sıra bizə də gələcək. Heç bir bəşərin canlı qurtara bilmədiyi ölüm acısını xatırlayın. Əgər ölümdən kimsə yaxa qurtara bilsə o da Peyğəmbər s.a.v olardı. Amma o da öldü. Allah-u Teala Quran-ı buyurur. Səndən əvvəldə heç kimi əbədi həyat vermədik. Əgər sən ölsən, onlar əbədi mi qalacaqlar, hər nəfs ölümü dadacaq, biz xeyr və şər ilə sizi imtihana çəkəcəyik. Axırda isə dönüşünüz bizədir. Ənbiyyə Suresinin 34-35-ci ayələri Ey müsəlmanlar, bu fani dünyada ölümdən qaçan öz maddi və mənəvi qalalarına sığınıb ölüm mələyini içəri buraxmamağa kimin ü çatır. Həyatda arzuları arxasıca qaçan Arzularını həyata keçirtməyə can atan Və ölümün çarəsiz Buraxmadığı kim var Kim uzun yaşamağa ümid etdi də Ölüm ona mani olmadı Hansı rahat həyat tərzi Keçirənləri ölüm narahat etmədi Hansı ağac kötüyü Üzərində yüksəldi də Bir gün o məhv olmadı Ölüm bir çox uşaqları yetim Qadınları dur buraxdı Bir çox İstəyənlə istənilənin arasına girdi, sevənləri bir-birindən ayırdı. Ey Allahın qulları, sizi ölümdən heç bir şey qurtara bilməz. Can boğaza gəlib çatandan əvvəl, çatmamışdan əvvəl tövbə edin. Allah tala buyurur, de ki, qaçdığınız ölüm sizi mütləq yaxalayacaqdır. Cümə surəsinin 8-ci ayısı. Müsləman bacıva qardaşlar, Ramazan günləri zamanın, vaxtın ən dəyərlisi günlərin baş tacıdır. Bu ayda mərhəmət olunan rəhmətə çatmışdır Və həqiqi məhrum olanlar da bu ayın rəhmətindən məhrum olanlardır Bu ayda axirəti üçün hazırlıq etməyən isə həqiqətən də aclanmağa layiqdir Necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün minbərə çıxanda belə buyurur Amin, amin Soruşurlar ey Allahın rəsulu minbərə çıxdıqdan sonra amin, amin dedin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur Minbərə çıxanda Cəbrail a.s. mənə belə dedi, Ramazan ayına yetişib bağışlanmayanı Allah rəhmətindən uzaqlaşdırsın, de amin, mən də amin dedim. Hədisi İbni Xüzeymə və İbni Hibban ravayət etmişdir. Başqa bir hədistə Peyğəmbər s.a. buyurur, amin, amin, amin. Və sahabələr deyir, soruşduq, ya Rasulallah, niyə belə dedin? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm buyurur ki, Cebrail aleyhissalam mənə gəldi və dedi, burnu yerə sürtülsün, Ramazana çatıb bağışlanmayanın, de amin, mən də dedim amin. Ey Ramazanda səhlənkar, ehmalkar davranan müsəlmanlar, bir də belə bir fürsət sizə veriləcəkmi, verilməyəcəkmi, Allah bilir. Gələn Ramazana qədər sağ salamat çıxacağınıza, var mı? Ona görə də bu ayın haq haqqını verməyə çalışın. Açıqda və gizlində Allahdan haqqı ilə qorxun. Bilin ki, üzərinizdə sizinlə bərabər və bütün əməllərinizi yazan, görən mələklər vardır. Allah subhantallaya heç bir şey gizli qalmaz. Müsəlman bacıva qardaşlar, Ramazan günlərini uca tutmaq və qorumaq və onları dəyərləndirmək, o bu günləri kiçiltməmək lazımdır. Özünüzə boş sözdən, boş baxışlardan çəkindirdinizmi? Əzalarınızı eyləncədən və boş hərəkətlərdən saxladınızmı? Səfərinizə uyğun və münasib azüqə götürdünüzmü? Yoxsa başqaları kimi arsızca günahlar üzərində davam etdiniz? Allah-u Subhanıta halaya, olan kimsələrdən oldunuz. Zərərli işlərə bağlanmadan çəkinin, hər zamanki kimi bu ayda da günahlardan çəkinin, qeybətdən, Yalandan və başqa başqa günahlardan əzalarınızı şiddətli şəkildə qoruyun. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: Kim boş söz danışmağı və onunla əməl etməyi, yəni cahlili tərk etməsə, Allahın onu yeməyini və içməyini tərk etməsinə ehtiyacı yoxdur. Hədisi İmam Buxar rəvayət etmişdir. Başqa bir hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: Neçə-neçə oruç tutanlar vardır ki, onlara orucdan qalan ancaq aclıq və susuzluqdur. Həczi İbn Hüzeymr rivayet etmişdir. Cəbir ibn Abdullah el-Ənsaridən belə rivayet olunur ki, oruç tutduğunda dilini, qulağını və gözünü haramdan qoru, qonşularına əziyyət vermə, oruç tutduğun gün ilə tutmadığın günün arasında fərqi hiss et. Ey Allah'ın uzaq düşmüş bəndələri, Siz oturarkən bəzi insanlar çalışdılar, siz Allahdan uzaqlaşarkən onlar Allaha yaxınlaşdılar, siz gecələri yatarkən onlar gecəni namazla, zikirlə keçirdilər, siz düşünməzkən, qafilikən onlar xatırladı, salihlər sayılsa, sən onların arasında itib batarsan, görsənməzsən, namaz yox, dua yox, tövbə yox, səmiyyət yox, sonra isə istədiyim bir şey həyatda tapmasan, Özündən başqa heç kimi qınama, əkmədiyin bir şeysən isən, necə biçə bilərsən. Salih insanlar Ramazan gecələrini sevinclə qarşılayarlar. Yuxu ilə aralarında Allah qoruxusu durar. Onların gözləri Allah qoruxusundan yaşla dolar, qəlbləri onun qoruxusu ilə yumuşalar. İnsanlar yatarkən onlar gecə qaranlığında qalxıb Allah Taalaya ibadət edərlər. Ey gecələrini Allaha asicilikdə keçirənlər! Dəyərli Ramazan gecələrini haramlarla, dəyərsiz və faydasız şeylərlə keçirən müsəlmanlar, Allah sizə rəhmət etsin. Sən rəhmətdən uzaqlaşarkən və məhrum edilərkən iman və yəqin əhli, əməl-salih insanlar, tövbə və istixfar edənlərin gecə saatlarında Allaha yaxınlaşmasını, Allah rizasını əldə et etmək üçün çalışdıqlarını görərsən. Getməkdə və tükənməkdə olan Ramazanı sondan da olsa, sondan da olsa yetişməyə çalış, oyun və əyləncəni bir kənara buraq, salihlərin kərvanına qatıl, həyatını Allahın razı qaldığı şəkildə qur, itən günləri qaytarmaq olmur, heç olmasa qalan günləri quran oxu, namaz qıl, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlim belə buyurur, kim Ramazan ayını inanaraq və savabını Allahdan umaraq keçirərsə, Allah talı onun günahlarını bağışlayar və başqa bir rövayətdə kim qədir gecəsini inanaraq, Və qarşılığını Allah da onun maraq keçirərsə, Allah subhanət hala onun günahlarını bağışlayar. İmam Əbu Davud ravait etmişdir. Müsləman bacıva qardaşlar, Ramazan ayı Quran oxumaq, Quranı təkrarlamaq ayıdır. Quran-ı kərimin kəlamlarını incələmək və düşünmək lazımdır. Peyğəmbər s.ə. bir rədisdə buyurur, Quranı təkrarlayaraq xatırlayın, yadınıza salın, çünki onun unudulması... Beynindən, hafizədən çıxması, getməsi bağlanmış dəvənin bağından çıxmasından, açılmasından daha sürətlidir. Hədisi İmam Buxar rəvayət etmişdir. Başqa bir hədisi də Peyğəmbər s.a.v. buyurur, Quranı əzbəriyyatda saxlamağa çalışın, bu işə ciddi yanaşın, Məhəmmədin nəfsi əlində olan Allah da olsun ki, hafizələrdən çıxması dəvənin bağını boşaldıb qaçmasından daha asandır. Hədisi İmam Müslim rəvayət etmişdir. Və başqa bir rəvayətdə də Quranı əzbər bilən qalxar, gecə gündüz onu oxuyarsa, xatırlayar, əgər oxumazsa onu unudar. Həcisi imam muslim rəvayət etmişdir. Sələflər mübarədə belə deyərdilər, təkrar edilən dəyərləndirilir, təkrar edilməyən isə qaçar. Müsəlman bacıva qardaşlar, Allah sizləri bu mübarək Quran ilə şərəfləndirsin, onun ayələrini incələyin, mənalarını düşünün. Nəsiyyətlərinə qulaq asın. Quranı çox sürətlə oxuyaraq yarışmaqdan çəkinin. Ən böyük fayda onu anlamaqdadır, düşünməkdədir. Abdullah ibn-i Məsuddan ravayət olunur ki, bir gün bir adam onun yanına gəlib belə deyir. Mən uzun surələri bir rəkatda oxuyuram. Ebn-i Məsud belə deyir, sürətli bir şey oxuduğun kimi Quran oxumaq. Elə insanlar vardır ki, onların oxuduqları Quran boğazlarından aşağı keçməz. Fəqət bu oxuduqları qəlbə düşüb orada yerləşərsə fayda verər. Hədisi imam muslim ravayət etmişdir. Və bu hədisin ardından imam muslim belə buyurur ki, Quranı şer kimi sürətlə oxumayın və Quran şer deyil ki, onu sürətlə oxuyasınız. Lazım olan yerlərdə durun, durub düşünün, təmbəllik etməyin, qəlbləri hərəkətə keçirin. Sizlərdən birinin fikri, zikri surənin axırına çatmaq olmasın. Möhtəram müsəlmanlar, Keçmiş alimlər Ramazan xaricində Quranı çox xətm edərdilər. Ramazan ayı girdikdə isə bu ayın şərəfi səbəbi ilə Quran oxumağı daha da çoxaldardılar. Cəbrail əleyhisselam Ramazanda hər gecə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlimlə görüşüb Quranı ondan dinləyərdi. Onunla mütalihə edərdi. Amma həyatın sonuncu ilində Cəbrail əleyhisselam Quranı ona iki kərə arz etmişdir. Ey İslam ümməti! Allah mütəliyyə Bu Quranı dağlara indirsə idi, dağlar paramparça olardı. Amma bu Quran bizim aramızda oxunur, dinlənilir, amma biz onun arxasınca gedirikmi? Həyatımızda onu canlandırırıqmı? Gizli və aşkar işlərimizdə onu rəhbər tuturuqmı? Quran və sünnətə zid olan kiçik və böyük bütün davranışlar və dində çıxan hər yenilik onu edənin üzərinə günahdır. Dində çıxan hər yenilik onun orijinallığını pozmaqdır. Dünya sizləri Allahın fərz buyurduqlarını həyata keçirtməkdən yayındırmasın, çünki dünya Allah yanında acı qanadın qanadına bərabər deyil. Ey müsəlmanlar, Ramazan ayı cəhənnəmdən azad olma aydır, bədbəxtçilik və məhrumiyyətdən qurtuluş aydır. Əbu Uməmə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən belə rəvayət edir ki, hər iftarda Allah-u azad etdikləri vardır. Hədisi İmam Əhməd rəvayət etmişdir. Başqa bir rəvayətdə Allah Təbarəkə və Teala hər gecə və gündüz azad etdikləri vardır. Hədisin mənası, yəni Ramazanda gücünüz yetdikcə özünüzü, öz nəfsinizi azad etməyə çalışın. Ey müsəlmanlar, bu vaxtlar tövbə və istixfar, boyun əymək, yalvarmaq vaxtıdır. Bu vaxt günahkarların, günahkarların bağışlama vaxtıdır. Bu ay tövbə aydır. Allah qabısına gələnləri geri çeyirilməyəcək bir aydır. Allah təala quran kərimdə belə buyurur, Ey iman edənlər, səmimi bir tövbə ilə Allaha dönün. Təhrim surəsinin 8-ci ayəsi. Tövbə qabısına yönəlin, onu açıq görərsiniz. Bədənlərinizlə, əməllərinizlə, ruhunuzla cənnətin əvəzini, qarşılığını verin. Həyatda olduğunuz müddətcə Allahın ipinlə möhkəm yapışın. Ey Allahın qulu! Günahların çoxluğu səni Allahın rəhmətindən ümidsiz etməsin, ümidsiz qoymasın. Günahların dağlar qədər də olsa, Allah ona səmimi tövbə edəndə bütün günahları bağışlayır. Sənin günahların Allahın rəhmət dənizini heç vaxt bulandıra bilməz. Yetər ki, sən səmimi tövbə et. Ənəs rəziyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləm-in, Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləm belə rivayət edir ki, uca Allah belə buyurmuşdur: "Ey Adəm oğlu, Sən mənə dua edib, əvvimə ümid bəslədikcə, mən səndən hər nə çıxsa fikir vermərəm, səni əvv Ey Ey oğlu sənin günahların səmalardakı buludlar qədər olsa, sonra mənə dönüb bağışlanma diləsən, sənin günahlarının çoxluğuna baxmaram, səni bağışlayaram. Ey oğlu mənə yerlər dolu günahlarla gəlsən, sonra mənə heç bir şey şərik qoşmasan, səni dünyalar qədər, Rəhmətimlə qarşılayıram. Hədisi İmam Tirmizi rəvayət etmişdir. Başqa bir hədistə Əbu Musə Ələşəri Peyğəmbər s.ə.v. belə dediyini rəvayət edir ki, Allah gündüz xata edənlərin tövbə etməsi üçün əllərini açar, gecə günah işləmələr günahlarını açar, gecə günah işləyənlərin tövbə etməsi üçün isə gündüz əllərini açar, ta ki günəş batdığı yerdən doğana qədər. Bu isə İmam Müslüm rəvayət etmişdir. Ey müsəlmanlar, günahkar insan elədiyi günaha görə peşman olaraq öz günahlarını Allah qarşısında etiraf edərsə və bir daha o günahlara qayıtmamağa əzm edərsə, Allah onun günahlarını silər. Ölüm gəlmədən tövbə etməyə tələsin, ölüm gələndə sizə mühlət verilməz, qaçırdığınız günlər əvəz edilməzdir və axirət günündə insanlardan heç bir üzür və hilə qəbul edilməz. Allah da, da quran kərimdə buyurur, Ey iman gətirənlər, Allaha hamlıqla tövbə edin ki, bəlkə nicət tapasınız. Nur Sürəsinin 31-ci ayəsi Qullarına ehsan edən Allah həmd olsun, müvəffəqiyyət verdiyi və neymətləndirdiyi üçün ona şükürlər olsun. Müsləman bacıva qardaşlar, Ramazan ayında önəmli ibadətlərdən biri də eytiqafdır. Eytiqaf, faydası çox məqsədli, uca olan bir sünnətdir. Eytiqafdan məqsəd, İnsanlarla əlaqəni kəsmək və Rəbbinə yönəlməkdir. Eytiqaf etmək nəfsi təmizləyər və onu tərbiə edər. Qədir gecəsini ibadətdə keçirtmək məqsədi ilə eytiqafı Ramazanın son 10 günündə etmək daəf səldi. Və Peyğəmbər s.a.v. də Ramazan ayının son 10 günündə eytiqafa girərdi. Peyğəmbər s.a.v. Mədiniyə hicrət etdiyindən ta vəfat edənə qədər heç vaxt eytiqafı tərk etməmişdir. Möhtərəm misalman qardaşlar, eytiqafın hökumlərinə, ətəblərinə gəldikcə, sizdən kim eytiqafa niyyət etmək istəsə, Ramazan ayının 21-ci 21 gününün axşamı günəş batmamışdan əvvəl eytiqaf edəcəyi mescidə girsin. Bir də eytiqaf ancaq 10 gün ediləcək deyə bir şərt yoxdur. Kimin gücü çatırsa 10 gün, kimin gücü çatırsa 5 gün kimin gücü çatırsa, 3 gün etkaf edə bilər. Və bu günlərini ibadətlə, namazla, zikirlə, dua elə dəyərləndir. Dərdlərə və sıxıntılara düçar olmuş və başlarına fəlakət, müsibət gəlmiş din qardaşlarımızı da dua etməkdə unutmayın. Dərdlərə və sıxıntılara düçar olmuş, başlarına müsibətlər gəlmiş din qardaşlarımız var. Əllərinizi açaraq dua edin, yalvarın və bilin ki, Allah sizə əvvəla özünün başladığı, sonra isə mələklərin zikr etdiyi və üçüncü də olaraq sizin yerinə yetirmənizi istədiyi bir əmr etmişdir. Uca Allah Qurani kərimdə buyurur, Allah və mələkləri Peyğəmbərə salavat gətirir, ey məminlər, ey iman gətirənlər, siz də ona salavat gətirin, tam bir təslimiyyətlə salam verin. Allahumma salli ve sallim ala nabiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.